Джоан Рулінг Гаррі Поттер і філософський камінь, переклад з англійської. Видавництво Абаба Галамага, Київ, 2002 рік. Читає Галина Шумська. Джесіці, яка любить казки. Анні, яка їх теж любила. І Ді яка першою це все почула. Розділ перший. Хлопчик, що вижив. Містер і місіс Дурслі, що жили в будинку номер 4 на вулиці Прівіт Драйв, пишалися тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальними. Кого-кого? Але тільки не їх можна було б запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами. Бо такими дурницями вони не цікавилися. Містер Дурслі керував фірмою Гранінгс, яка виготовляла свердла. То був такий дебелий чолов'яга, що, здається, й шиї не мав. Зате його обличчя прикрашали пишні вуса Натомість місіс Дурслі була худорлява, білява А її шия була майже вдвічі довша, ніж у звичайних людей І це ставало її в великій пригоді Надто вже вона полюбляла зазирати через паркан Підглядаючи за сусідами Подружжя Дурслі мало синочка Дадлі, що був, на думку батьків, найкращим у світі. Дурслі мали все, що хотіли, а до того ж і один секрет. І найдужче вони боялися, що хтось довідається про нього. Їм здавалося, що вони помруть, коли хтось почує про Поттерів. Місіс Поттер була сестрою місіс Дурслі, але вони не бачились уже кілька років. Місіс Дурслі вдавали, ніби взагалі немає сестри, бо сестра та її нікчема чоловік були повною протилежністю Дурслі. Подружжя Дурслі Тремтіло на саму думку про те, що сказали б сусіди, побачивши поттерів на вулиці. Дурслі знали, що і поттери мають сина, але ніколи його не бачили. Той хлопчик був ще однією причиною не знатися з потерами. Дурслі не хотіли, щоб їхній Дедлі спілкувався з такими дітьми. Коли містер і місіс Дурслі прокинулись одного сірого, нудного ранку у вівторок, а саме тоді і почалася наша історія, захмарене небо за вікном аж ніяк не провіщало дивних і загадкових подій, які невдовзі мали трапитися в усій країні. Містер Дурслі щось мугикав, вибравши собі для роботу найгидкішу кроватку. А місіс Дурслі радісно щобетала. Щойно вона спромоглася посадити на високий дитячий стільчик верескливого дадлі. Ніхто й не помітив, як за вікном промайнула велика сіра сова. О на дев'яту містер Дурслі підхопив портфель, Смокнув місіс Дурслі в щуку і хотів поцілувати на прощання і дадлі, але не влучив, бо той якраз почав біситися, розкидаючи кашу на стіни. «От, шибеник!» – пирхнув містер Дурслі, виходячи з дому. Він сів у машину і почав задом виїжджати з подвір'я. Уже на розі вулиці він помітив першу ознаку чогось незвичайного – кицьку, яка уважно вивчала мапу. Спочатку містер Дурслі цього і не усвідомив.